троє там просто розчинилися. Серйозні справи, не знаючи, що й сказати про я. Тут ми помітили, що електричка почала зупинятися. Схоже, буде станція. Дивлячись у вікно, задумливо промовив дядько Жора. І, можливо, ще один пасажир. А що, хіба пасажири бувають не на кожній станції? Здивувався я. Ні, відповів він. Іноді електричка стоїть на станції досить довго, ніби очікуючи на свою жертву. Але далеко не завжди їй вдається вирвати з нашого світу чергового бідолаху. А якщо нам вийти на станції та відмовити пасажира входити випалив я. Наївний ти, Валеро. Ти не побачиш пасажира, не забувай, ми з ним в різних реальностях. Він знаходиться на станції у нашому, рідному світі. А ми з тобою, хто зна де. Тим часом електричка, крадучись, підповзла до станції і остаточно зупинилася. Двері з шипінням і брязкотом розсунулись. З динаміків хрюкнуло щось невиразне. Станція являла собою двоповерхову будівлю з вибитими вікнами. Порожню нічну платформу освітлювала пара тьмяних ліхтарів. У стіні будівлі виднілося єдине нерозбите і загартоване віконце, в якому тьмяно горіло світло. А над ним виднілися літери кас. Далі літери або відвалилися, або їх ніколи не було. Але було зрозуміло, що то каса. Атмосфера запостіння і напівтемрявий була прямо містичною. «А чи можна я вийду на розвідку?» – поцікавився я. «Можна. Тільки коли почуєш голос із динаміків, то одразу заходь у вагон. Інакше залишишся тут назавжди. А що у будівлі?» – не вгавав я. «Краще туди не сунься», – застеріг дядько Жора. «Там такі тварюки живуть, що не зрадієш. До речі, якщо когось на вулиці побачиш, біжи з усіх ніг у вагон». Вони, як правило, сюди не лізуть, начебто це не їх територія. Але якщо зловлять на вулиці – зжеруть. Досить нагнітати, дядько Жоро. Мені тепер страшно виходити. А то, багатозначно промовив дядько Жоро. Я й сам ніколи не виходжу. Над цим дивним світом висіла вічна морозна ніч. Але я таки зважився вийти з вагона, бо в мене дозрів план. Я вирішив дійти до каси та спробувати купити квиток. Вийшовши з вагона, я відчув міцний мороз. «Дивно, але снігу ніде не було. Я тільки зараз звернув на це увагу. Озирнувшись на всі боки, я побачив з обох боків вагони, що йдуть у темряву лісу. Невже вона і справді нескінченна?» – подумав я повільно, просуваючись до каси. Віконце каси було каламутним, але за запорошеним склом віднівся силует касира. Детально розглянути співробітника каси було неможливо, та й не дуже хотілося. У нижній частині вікна я побачив висунутий на вулицю ржавий лоток. Кинувши туди сотку, я засунув його до каси і сказав «два квитки». При цьому показав у вікно два пальці, на випадок, якщо у касі мене погано чути. Силует у вікні заметушився, і раптом лоток з соткою вибило назад, а з-за вікна пролунало незрозуміле ревіння і якась лайка. «Я від несподіванки підстрибнув», – серце билося. Я забрав свої гроші і повернув голову до вагона. Там я побачив якийсь рух. Підкравшись ближче, я розгледів під вагоном контури фігури, точніше тільки її задню частину. Стоячі рачки і просунувши голову під вагон, там порався якийсь здоровенний тип у брудному помаранчевому жилеті. Поруч із ним на платформі лежав молоток і ще якийсь інструмент. Під вагоном чулися його невдоволене бурчання і металеве постукування. Ймовірно, він усував якусь поломку у нижній частині вагона. Напевно, місцевий механік, і як тільки він мене не помітив, жахом подумав я. Мені захотілося терміново пірнути у вагон, поки механік мене не засік. Але тут я побачив, що задньої кишені його брудних штанів стирчить червона обкладинка посвідчення. Напевно, це посвідчення працівника залізниці майнуло у мене в голові, і відразу прийшла раптова ідея. Я підкрався з тилу до механіка. Різко вихопив з його кишені посвідчення та кинувся до дверей вагона. Його реакція була просто звіриною, і він одразу з ревом кинувся за мною. Втративши дорогоцінні секунди на підйом залізними сходинками вагона, я вже в тамбурі відчув, що мутант мене наздоганяє. Розсунувши двері у вагон ліворуч, де на мене чекав дядько Жора, я рванув у бік хвоста електрички. Двері ще не встигли зімкнутися за моєю спиною, як я відчув, що механік схопив мене за ногу. Кинувшись на підлогу, я зміг ухопитися за ніжку першого сидіння. Стоячи на платформі, механік дотягнувся своїми довгими руками до мене, і це при тому, що я був уже у вагоні. Дядько Жора зі зляканим обличчям кинувся мені на допомогу. Він схопив мене за одяг і став щосили тягти у вагон. Ситуація стала патовою. З боку хвоста електрички до нас невідворотно наближався кондуктор. А у зворотній бік мене тягла без перебільшення гідравлічна рука механіка. Сили були нерівні. І ми з дядьком Жорою розуміли, що механік зараз висмикне мене з вагона, як пробку з пляшки. Ми опиралися з останніх сил. Дядько Жора кричав мені, щоб я тримався. Але моя рука по одному розгнала у німілі пальці. Ми з жахом дивилися один на одного і подумки прощалися. Раптом я згадав про кнопку екстреного виклику чергового. Якимось неймовірним зусиллям я дотягнувся до неї і, натиснувши, закричав на все горло. «Надзвичайна ситуація у нашому вагоні! Надзвичайна ситуація у нашому вагоні!» І тут почався справжній жах. Патруль з двох мутантів увірвався в тамбур і першим, хто їм потрапив під руку, був механік, який до пояса вдерся в електричку і тягнув мене за ногу з вагона. Через секунду я почув хрускіт кісток і дикий крик механіка. У тамбурі почалася кривава бійня. Вагон стрибав так, ніби у нього на даху танцювало стадо слонів. Ці два гобліни втягнули механіка у тамбур і просто розбирали його на запчастини. Гарчання і крики при цьому були такої сили, що закладало вуха. Дядько Жора, відхекуючись, відтягнув мене всередину вагона. Обернувшись, я побачив, що відірвана рука механіка, як і раніше, тримає мене за ногу і тягнеться за мною, залишаючи кривавий слід. А решта його частини літала тамбуром під ударами чергових, вибиваючи шибких у дверях вагона. Ми, заціпинівши, дивилися на те, що відбувається. Раптом механік стих, і крізь вибите скло ми побачили, як ці двоє діловито поволокли його останки у перехід між вагонами. Вибившись із сил, ми сиділи на підлозі вагона. З динаміка знову пролунало виразне оголошення, і електричка з шипінням зімкнула двері і продовжила свій нескінченний вояж просторами дивного світу. Валера, якого хріна ти зачепив того мутанта?» Зітхнувши, злісно прохрипів дядько Жора. Я вийняв з кишені свіже вкрадене посвідчення і дав його дядькові Жорі. «Ну і на якій воно тобі?» тримаючись за серце, продовжив він. «Я пред'явлю його в касі і отримаю кілька місцевих квитків, щоб ми змогли звалити з цієї довбаної електрички», – сказав я. «Теорія, звичайно, цікава, колего», – відливо сказав він. «Тільки ось через те тобі мало голову не відірвали». «Та все добре, дядько Жоро, все обійшлося. Але тепер на наступній станції я дістану для нас квитки. Вже боюсь уявити, як це виглядатиме», – повертаючи мені посвідчення, продовжив він. Я, посміхаючись, розкрив посвідчення, щоб розглянути цей трофей. Воно було таким самим карикатурним, як і все в цьому незрозумілому світі. Рівні-рідки складалися з суміші кирилиці і латинських букв. Великі і маленькі розташовувалися у випадковому порядку. Що-небудь прочитати було неможливо, але все було по-серйозному. Навіть фотографія власника з великою круглою печаткою. Зморщена пика на фото була огидною. Очі, одне з яких було вище за інше, виражали повну відсутність інтелекту. Безгубий рот шкірився великими і жовтими кінськими зубами. Дві щелини замість носа та величезні вуха доповнювали картину. «Дядько Жоро, як думаєш, касир помітить, що на фото не я?» Облиш, ви просто як близнюки», – хрипко сміючись, видав він. Після цього жарту ми не могли підвестися з підлоги. Адреналін залишив судини наших тіл і нас накрив нервовий регіт. Ми сміялися до колюк, до сліз, катаючись по підлозі. Коли ми просміялися, я спробував звільнити ногу від руки механіка, що вчепився в неї. Але це виявилося непросто. Хватка у його пальців була в прямому сенсі мертвою. Його рука була вирвана прямо з плеча, метра два завдовжки і дуже важка. Вона як гиря висіла на моїй нозі. Мабуть, спазм стуляв залізною хваткою величезні пальці, і мертва рука не хотіла відпускати мою ногу. «Ріж по суглобу, простягаючи мені свій ніж», – сказав дядько Жора. Я взяв ножа і почав перерізати тильну сторону мертвої долоні. Пальці по черзі стали слабшати, і я нарешті зміг звільнити ногу. У напівтемряві вагона на підлозі лежала величезна рука механіка. Її кисть як хижий павук. Погойдувалася в такт руху електрички, і нам захотілося якнайшвидше покинути цей вагон. Здавалося, що зараз рука оживе і вчепиться комусь у горло. «Дядько Жоро, давайте мотати звідси», – запропонував я. «Аж Наттон не хочеться кондуктора чекати». І він мовчки взяв свою сумку, і ми обережно обминаючи руку, пішли до тамбуру. Відчинивши двері, ми побачили кошмарну картину. Тамбур був залитий кров'ю механіка. Вона капала зі стелі, стікала зі стін, а на підлозі валялися вибиті зуби, якісь криваві шматки м'яса та величезне око. Під ногами хрустіли уламки вибитого скла. На стінах і дверях були вм'ятини від ударів. Побачене пробрало нас до кісток. Нам стало страшно йти далі. А раптом ці двоє чекають нас у наступному тамборі. Дядько Жора увійшов у перехід між вагонами. Кривавий слід переривався там. Він прочинив двері тамбуру сусіднього вагона. Там було порожньо. У вагоні теж нічого підозрілого. Валера, нам треба пройти вагонів 10-12, щоб ми могли спокійно перекусити і подрімати», – не зупиняючись промовив дядько Жора. «Не питання», – шкотильгаючи відповів я. Після залізної хватки механіка нога трохи боліла, але я готовий був потерпіти, аби подалі втекти від того кривавого вагона і кондуктора, що насувається». Пройшовши чотири вагони, ми знайшли великий поліетиленовий пакет та жіночу сумочку. У пакеті була дорога ковбаса, коньяк, півторашка коли, фрукти, шоколад та банка маслин. Рожева сумочка лежала поруч і на ній виблискував стразами лейбл із трьох латинських букв NGA. Усередині стандартний жіночий набір. Нічого цікавого, окрім електрошокера, який ми захопили із собою. Знайдені продукти дядько Жора переклав у свою сумку і ми рушили далі. Ще за дев'ять вагонів вирішили зробити привал. Дістали продукти та влаштували собі невеличку гулянку з коньячком. А потім втома взяла своє, і ми задрімали. Я прокинувся від того, що дядько Жора трусив мене за плече. «Що трапилось, дядько Жора?» – підскочив я. «Електричка зупинилася», – сказав він. «Чергова станція». Я глянув у вікно. У темряві на порожній платформі стояла бетонна будка каси, а поряд під державим навісом пара зламаних лав. Весь цей нічний краєвид висвітлував ледь живий ліхтар на стовпі. Віконце каси слабо мерехтіло, ніби там горіла свічка, або у електричної лампочки був поганий контакт. Я вийшов на платформу і вдихнув морозне повітря. Дядька Жора стояв у тамбурі і спостерігав за мною. Дядько Жора, а чому тут немає снігу?» – тихо спитав я з платформи. «На дворі зима, наче то». «Не знаю», – відповів він. «Скільки я тут їду, снігу жодного разу не бачив. Подивившись на всі боки, я повільно підійшов до вікна каси, поклав у іржавий лоток посвідчення, вкрадене у механіка, і двохсотку. Зі скрипом засунув лоток у надра каси і голосно промовив два квитки, показуючи при цьому у віконце два пальці. За каламутним склом заворушилася на маленька така тінь, почулося невиразне бурмотіння, і за кілька секунд лоток вискочив назовні. У ньому лежало посвідчення, моя двохсотка і два квитки із щільного картону. У цей момент з гучномовця пролунало оголошення. Я зрозумів, що електричка зараз рушить. Прихопивши з собою все, що було в лотку, я рвонув у вагон і тільки заскочив у тамбур, як двері зімкнулися. «Ну що?» – нетерпляче запитав дядько Жора. «Я простяг йому один квиток». «Вмерти!» – видав дядько Жора, дбайливо взявши до рук невеличку картонку з печаткою та низкою випадкових букв. «Це ж місцеві квитки!» Продовжив він. «Так, цей ваш, а цей мій». Продемонстрував я свій квиток. Причому дісталися безкоштовно. Очевидно, достатньо одного посвідчення. Тим часом електричка набирала швидкість, а ми перейшли в вагон і присіли на диван. «Дядько Жоро, давайте дочекаємося кондуктора і я, стоячи в проході, покажу йому квиток». «Ви трохи ззаду мене теж стоятимете в проході, так би мовити, на низькому старті. Якщо раптом цьому мутантові не сподобається квиток, то ми матимемо шанс втекти від нього. Ну а якщо все піде нормально, то слідом ви пред'явите йому свій квиток». Гарний план схвально кигнув дядько Жора. «Тільки Льоху шкода», – продовжив я, – «невже він назавжди залишиться тут?» «Нам його все одно не наздогнати, він пішов далеко вперед», – відповів дядько Жора. Вони з Сергієм самі обрали свій шлях. Сергій загинув, і я не впевнений, чи живий ще Льоха. А нам із тобою випав шанс. Він ризикований, але ми маємо його перевірити. Дядько Жора, а що там за кондуктором відбувається? Чому за ним вагони зникають? Та я до ладу не знаю, можливо сам вагон стає якимось порталом, через який можна потрапити у наш світ. Нам не хотілося покидати цей вагон. Здавалося, що він приносить удачу. І саме в ньому наші квитки виявляться щасливими. Через який час ми почули хлопок дверей у тамбурі і побачили кондуктора. Він ледве протискався у двері вагона. Його бурмотіння вселяло якийсь тихий жах. Хотілося негайно тікати. Але впоравшись із собою, я взяв у дядька Жори про всяк випадок електрошокер і пройшов у середину вагона. Витягнувши в руці квиток, я стояв готовий у разі провалу бігти звідси подалі. Дядька Жора стояв кроків за п'ять за мною в такій же готовності покинути вагон. Ми розуміли, що кондуктор за нами бігти не стане, але його швидка реакція та довжелезні руки ковші змушували нас бути напоготові. Обмацуючи простір вагона, він повільно насувався на мене. У його бурмотіні я кілька разів розрізнив фразу «покажіть квиток». Нарешті він намацав мою витягнуту руку з квитком, акуратно його взяв і поліз у сумку за своїм контрольним апаратом. Моє серце билося із страшною швидкістю. Я стиснув у руці електрошокер і приготувався відскочити назад, якщо в його апараті завиє неприємний зумер. Діставши свою дивну машинку, він засунув у неї мій квиток. Машинка задоволена забурчала, коротко пискнула і на ній спалахнула зелена лампочка. Кондуктор витягнув мій квиток з машинки і, пробурмутівши слово «порядок», простягнув компостований квиток мені. Я взяв його і сів на сидіння. Кондуктор, обмацюючи вагон, рушив далі до дядька Жора. Дядька Жора, побачивши, що квиток підходить, трохи заспокоївся, теж сів на диван. Я спостерігав за тим, що відбувається за спини цього мутанта, але боявся промовити хоч слово, щоб не злякати удачу. Дядька Жора, так само як і я, успішно пройшов контроль, і кондуктор став протискатися в тамбур, обмацавши який, поліз у наступні вагони. Якийсь час ми з дядьком Жорою сиділи на своїх місцях як ошелешені і не могли зрозуміти, що нам робити далі. Ваш вагон нікуди не пропадав, нічого не змінювалося. Електричка продовжувала їхати по нічному лісу. Потім дядько Жора встав і мовчки підійшов до мене. Він дивився на мене, а я на нього. Що далі? Чомусь прошепотів я. Не знаю, відповів я. А давайте перевіримо попередній вагон. Може, він пропав, і ми пішли перевіряти. Коли ми увійшли до тамбуру сусіднього вагона і переконалися, що він не зник, то завмерли від несподіванки. У вагоні горіло світло і в ньому були люди. Друга хвиля заціпиніння накрила нас із дядьком Жорою. Ми, мов копані мовчки, стояли в тамбурі і крізь скло в дверях дивилися на пасажирів. Їх було небагато. Молода пара з дівчинкою, що бігає по вагону. Серйозний чоловік з портфелем. І дві бабусі, що жваво розмовляли. Не знаю, скільки ми так простоїли, але першим почав приходити до тями дядько Жора. Не зрозумів, протяжно видав він. Ми що повернулися? А чому ж наш вагон не зник? Було видно, що в його голові роїться купа запитань, його обличчя виражало якусь недовіру до того, що відбувається, ніби він підозрював, що все це якийсь черговий експеримент, і пасажири у вагоні не справжні. Потім він повільно розвернувся і пішов у наш вагон, відчинив двері в тамбур і ми побачили, що там теж горить світло і їдуть пасажири. Ще хвилину тому він був порожній і темний, а тепер там пасажири. Їдуть, як ні в чому не бувало. Валера, наш вагон зник. Замість нього інший». «Ну так», – відповів я. «Виявляється, ось як це все відбувається. Необхідно перейти в інший вагон, щоб потрапити у наш світ». Дядько Жора зробив крок у вагон, я за ним. Ми повільно пішли, проходом, розглядаючи пасажирів потім в інший вагон, потім в третій. Витріщаючись на людей, ми виглядали безглуздо і, напевно, всі приймали нас за якихось бомжів. Ми ж поступово усвідомлювали, що нам вдалося вирватися з моторошного світу примарної електрички. Люди довкола були справжніми, усі їхали у своїх справах. Дядько Жора повернувся до мене, в його очах віднілися сльози. Мабуть, у тому темному світі він втратив віру в те, що зможе колись повернутися. «У нас вийшло», – сказав він, і по-батьківськи обійняв мене. «Я теж його обійняв. Нас накрила хвиля радості. Ноги стали ватними, і ми присіли на сидіння. Наші обличчя сяяли від щастя. А електричка почала сповільнювати хід. і Жіночий голос оголосив, що зупинка називається 666-й кілометр. І наступна станція Лиски. Ми тоді ще не знали, де знаходимося». Адже кожен із нас входив у примарну електричку з різних міст, але, мабуть, вийти з неї можна було тільки тут, на платформі 666-й кілометр. Саме тут був зворотній портал. За вікном було, як і раніше, темно, але це вже була явна інша електричка, і ми тепер знали, куди ми їдемо. То був наш світ.